Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ja ejyuha allazina amanu Taku Allahe ve kunu ma sadiqin Ve ba'd Kada govorimo Na temu ko smo mi bošnjaci Najizostavno je I sam to spominu U emisijama Pitanje šta će biti sa nama šta će biti sa islamom u Bosni i Bošnjacima. Zašto se nameče ovo pitanje? Iz prostog razloga što mi kao narod koji dožive deset genocida koji se nisu završili za Ustav, se razumijemo, sa tendencijom nestanka sa ovih prostora nemamo opečečeno od gospodara uzvišenog da ćemo do sudnjeg dana obstati na ovim prostorima. Nismo dobili tu razljenicu, nijesmo dobili tu garanciju i to svjedočanstvo. E, nijesmo bolji od muslimana Španije, koji su 800 godina bili sa islamom na Iberijskom, Iberijskom ili Pirinejskom poluostrvu. Muslimani Španije su ostavili za sobom fantastične, grandiozne arhitektonske projekte, ulemanske projekte, knjige, Velika ulema, veliki učenjaci su živjeli na tom prostoru, na tom području. Treba spomenuti imama Kurtubija, imama Alusija, Ibn Ružda, Ibn Hazma i tako dalje. Peti mesheb, priznati okviru sunnetskog učenja, Davuda Zahirija, nastao je u toj muslimanskoj Španiji. Gradovi Kordoba, zatim Toledo i tako dalje su bili najveći gradovi europe tog vremena. Kordoba je imala 500.000 ili 600.000 stanovnika znači prije više od hiljadu godina. Bila najveći grad europe stjecište kulture, obrazovanja bila muslimanska Španija. Gotovo nevjerovatno zvuči da su nemuslimani koji su živili tadašnjoj muslimanskoj Španiji natjecali se ko će bolje poznavati arapski jezik. Nemuslimanska omladna se natjecala ko će ljepšu pojezu uspjevati na arapskom jeziku. To nama danas onako malo nemoguće ili gotovo neustvarivo uh, zvuči Međutim, muslimani Španije su nestali, islam je u Španiji nestao nakon osam vijekova. Postavljamo pitanje uh, gdje smo mi bolji i zašto smo mi bolji, pa da smatramo da ćemo obstat ovim prostorima kao muslimani, imajući u vidu tendencije da se uh, ljudi dižu, nazalu, nažalost, protiv islama, protiv muslimana, dobrim dijelom i mi dajemo povoda svojim ponašanjem za to. Stoga su veoma aktivni i aktualni anti-muslimanski uh, pokreti na zapadu ekstremni koji se organizuju i uspostavljaju prvenstveno protiv islama također muslimani mađarske su 200 godina bili autohtoni u mađarskoj islam je bio zvanična vjera 200 godina u mađarskoj vrini spomenuti da je nekada Budim u stvari bio bošnjački grad Budim koji dio Budim Peštejel Bile Bošnjaci, igraat Bošnjaci su ga pod Gazi Husrev begom svojim svojevremeno svoje osvojili. 20.000 bošnjačkih konjanika je osvojilo Budim i Budim je znači dugo fungirao kao bošnjački, bošnjački grad. 200 godina rekoh je islam bio zonična vjera u Mađarsko i to je nestalo. Sada ćete naći po mađarskoj ostatke te kulture kroz nekoliko džamija koje su protvorene u muzeje i tako dalje konkretno u gradu Šiklošu, znači Harkan, Šikloš Pečuh i ta mjesta imaju ostatke ti džamija. Konkretno samom Pečuhu imamo dvije džamije jedna je skrivena između zgrada, pretvorena u muzej, ali si ipak tu klanja za Ramazan. Na samom glavnom trgu u gradu Pečuhu jeste velika, impozantna džamija na čioj, znači, na, na, na čioj kupoli odnosno na vrhu je postavljen krst. Znači možeš biti tu, ali da se zna po čim si, po čim si upravom počuvam si jurisdikcijom. Također, muslimani Sicilije su 200 godina bili autohtoni na Siciliji. 200 godina zvanična vjera je bio Islam i muslimani Sicilije su bili poznati kao muslimani koji su uh, držali post, ali nisu držali namaz, nisu klanjali. Ja sad postavljam pitanje u Bošnjaka koliko ljudi klanja, koliko ljudi posti. Kod nas čini mi se čast izuzajecima koji ima uvijek i ovde bilo dobrog i pobožnog naroda, ali slabo se i klanja, slabo se i posti. Prema nekim procijanama, nezvaničnim anketama, u vrh glave 5-10% bošnjaka redovno obavlja namaz, bošnjaka muslimana koji se deklarišu kao muslimani. Post možda nešto više i tendencija da se ovo mora mijenjati. Ako uzmemo, znači, Sicilju, grad Palermo koji je poznat kao najveći glavni grad Sicilije, poznat i po mafiji, jer u stvari je nekada bio grad sa 350 džamija, danas toga nema na Sicilji, toga nema u Palermu. E, nestali su muslimani z tih prostora, još jednom ponavljam, njihova osobina je bila da su držali post, ali nije držali namaz. E, hoćemo li opstati na ovim prostorima? Mi definijno moramo promijeniti svoje svatanje života, svatanje vjere, Ako se zovemo i ako se nazivamo muslimanima, ako se tako odeklarišemo i ako nas tako odoživljavaju. I imamo svoj usm, imamo svoj standard. Naš standard je Allahova knjiga i sunet njegova poslanika Muhammeda sallalaselem. Ovo znači da je vrijeme, braćo i sestre, da u ovom Ramazanu napravimo jedan korak, okrenemo stranicu i da ne živimo ala Franka, a da kada umremo hoćemo da se kopamo ala Turka. Znači to je jedan veliki tako reći, Procenat Bošnjaka tako radi, hoće da živi nemuslimanskim totalno životom, hoće da se sa nemuslimane takmiči u onome što nije naše, a kada umre obavezno da se kopa, znači muslimanskog grobe kao musliman, iako svojim životom ničim nije ukazao ili pokazao to. Mislim kažem iš jednom da je vrijeme da se to mijenja, da se u ovom Ramazanu okreni list, napravi jedan iskorak i da ko Bog nam postanemo bolji, bliži i draži Allahu Đelešanu, a onda će njegova pomoć u svemu doći nama i se njegov smiranj na nas. Na kraju naša dekadenca, naše nezadovoljstvo, to što stalno e, kukamo i što nam nije dobro, jeste produkt naših grijeha i našeg odnosa prema gospodaru svih svjetova i prema vjeri za koju se vežemo, koja se časnim islamom zove. Reci danas, svako muslimano nisi musliman, on je spreman da se bije i pobije, Ali kada bih ga pitao šta od Islama ima u njegovom životu, našli bismo, nažalost, samo male sitnice ili neke male stvari po pitanju toga. Molimo Lada nas pomogne u našoj promjeni, da se promjenimo i da idemo naprijed kako bismo opstali na ovim prostorima, zaslužili Božju pomoć, njegovo zadovoljstvo i dobro Dunja Luka i Ahireta. Amin.